וימלוך יואש בנו תחתיו. בשנת שלושים ושבע שנה ליואש מלך יהודה, מלך יואש בן יהואחז על ישראל בשומרון שש עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני, לא סר מכל חטאות ירבעם בנבט, אשר החטא את ישראל, בה ויתר דברי יואש וכל אשר עשה וגבורתו, אשר נלחם עם אמציה מלך יהודה,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 קח קשת וחיצים. ויקח אליו קשת וחיצים, ויומר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת. וירכב ידו, וישם אלישה ידיו על ידי המלך. ויומר. פתח החלון קדמה. ויפתח, ויאמר אלישה. ירא, ויור, ויאמר, חץ תשועה לה' וחץ תשועה וארם. והכיתה את הרם באפק עד כלה. ויומר, קח החיצים. ויקח, ויומר למלך ישראל, הח ארצה. ויח שלוש פעמים, ויעמוד. ויקצוף עליו איש האלוהים, ויומר, להכות חמש או שש פעמים, אז הכיתה את הרם עד כלה, ואתה שלוש פעמים תכה את ארם. ויאמוט אלישע, ויקברוהו. וגדודי מואב יבואו בארץ בשנה. ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד, וישליכו את האיש בקבר אלישע. וילך ויגע האיש בעצמות אלישה, ויחי ויקום על רגליו. וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז. ויחון אדוני אותם וירחמם ויפן עליהם, למען בריתו את אברהם, יצחק ויעקב.